Але ж тоді все пропало – науки, мудрість, талант. Ви самі казали, що все минає, а любов – ні. Це не та любов. Для мене та. Ти спокусився пастками, що в Біблії порозкидані для темних. Але серце мені так говорить. Серце людське безодні із з Але я мушу. Не тут, не сьогодні, не нині. І ще не час». «Що мені той час, я не хочу старіти самотнім, але ти будеш каятись, як торкне дух холоду тонкого, нехай! Є втіха плакати у свій час, знатиму завіщо!» Слово стало плоттю і вселилося у нього. Ти потрапив у пастку слова, я тебе не довчив, тобі ще рано йти. Простіть мене, що не сповнив ваших надій. Хлопців багато, але ж ти найталановитіший, от у чим горе. Будуть інші, довчите їх. Ти жорстокий у своїй упертості. Простіть, у друге, ти йдеш на пекло. Я мушу спізнати все. Ти можеш стояти збоку. Збоку стоять лише безсилі. І додав, дивлячись як праведник. Коли болить, треба швидше рвати. Простіть у Вистава «На біс». У великодній вівторок Хемера грав уже знайому їй моновиставу у Пашиному театрику. І хоч майбутнє невідворотньо висіло чорним мороком, почувалася героїнію всього дійства. Героїнею печального образу. У знайомому Зальчику було повно людей – Прилипло до неї одразу декілька десятків поглядів, бо наче повернулася у минулий час, наче добра половина старого гуртожитку мистецтв з завелінням чарівної палички піднялася по Кудрявському звозу на каву до паші і попросила на біс молодого химеру. «Грай, химеро, грай!» «Ти не зіпсувався із тих часів, ти, мов, старе вино лише зміцнів, і твоє слово б'є під дих, мов, кулак ваговика. Хоч мала місце у другому ряду, відправила туди якусь дівчинку із останнього, а сама сіла на її місце. Тут була у затишку, помахала рукою в шураці, ще комусь, і раптом побачила там, унизу, у цьому малому амфітеатрику, як зайшов його давній приятель з незвичним румунським прізвищем. Прізвища згадати не могла, але чомусь тримала його у полі зору із незрозумілою тривогою, котра пройняла її несподівано і майже з певністю. Румун постарів, але зовсім не погіршав. Його смолисте волосся прикрасило театральне пасму сивини. Чи таким було від природи, чи висвітленим спеціально, але притягало погляди жінок, як магніт, дрібні цвяжки і скріпки. Цю силу лише підкреслювала холодність та замкнутість, а нині ще й печаль. Хоча печаль – стерте і навіть трохи фальшиве слово. Скоріше час від часу – Провалювання в самого себе, отак, без причини, на півслові, важке її часте задумування, що засвідчує глибоке, невиліковне нещастя. В одну секунду це пролетіло у неї в голові, як і відчуття, що Румун усе знає. Мав місце у тому ж другому ряді, через перехід від її дівчинки, могла бачити його профіль так, ніби сіла спеціально для цього. Отже бачився з химерою і був не випадковим у цьому залі. Невипадковим, якщо не головним. Одягла свої хамелеончики на півобличчя, театральна маска і бінокль водночас, і забула про всіх. Коли прозвучали перші такти фугери Мінорбаха, Очевидно, Григорій Варсава-Сковорода не мав би нічого проти такого оздоблення до його прекрасних і безсмертних слів про любов, адже міг би при можливості зустрітися із з композитором і випити по кубку за тихою бесідою. Музиколюбна цариця Єлизавета приманювала з Європи все, що могла, і добре платила. Світло пригасло і вийшов на поміст Хемера. Він в одну мить, побачивши дівчинку і румуна, трохи розгубився, але прихильні оплески, і було їх немало, зміцнили його. Зрештою, актор не повинен пам'ятати про зал. І він не пам'ятав про нього, він нікого не бачив у ньому, окрім Румуна. Супереч усім правилам і сценічним законам. Він був уже метром і міг собі дозволити гру поза ними. Отже, він приїхав умирати до нього. Після слів.